Принаймні уночі. «Мені 360 не допоможе дівчата. Он купила якісь ліки для схуднення. Кажуть, дуже помічні». «Покажи», – попросила Антуанетта. Тетяна дістала якусь баночку. «А інструкція до неї є?» «Ну, що входить до складу, як вживати, скільки днів, поскільки?» «Ой, Анетко, ти прискіплива і скептична, як усі лікарі. Це ж не ліки, це ці яких, біодобавки». Вони на травах, зовсім не шкідливі. Бачиш, тут написано. Тут я бачу лише якісь іерогліфи. Я, даруйте їх, не розумію. Зате я розумію. Мені розповіли, все розписали, як вживати, я знаю. Уявляєш, можна їсти все, що завгодно. Потрібно тільки заїдати цими капсулами і запивати великою кількістю води. Антуанетта знову скептично посміхнулася. Я не уявляю собі препарату, який дозволяв би їсти, скільки заманеться, і худнути при цьому. Як лікар не уявляю механізму дії. Анетто, чко, ти відстала від життя. Вони ці капсули спалюють жири. От я їм, а вони спалюють. Дай іще шматочок тортика, дуже смачний. Мені не шкода тортика, але твоя печінка... Анетто, не будь нудною. У тебе холицестит. «Ото тобі хотілося б, щоб всі сиділи на дієті». Антонета справді визнала себе нудною і припинила допит. Валентина нарешті дістала змогу поділитися з подругами тим, що сталося сьогодні уранці. «І яка ж це зараза накапала, де ти живеш?» – обурилась Тетяна. Дізналася, руки-ноги переламала б. «От люди, от людиська!» Просто люди якийсь, якісь, чесне слово. Не подобається мені це, не подобається, аж встала з місця від хвилювання Антуанета. Потрібно поговорити із Маркіяном. Нехай цього твого героя заспокоять ті, кому належить. тим паче, що є за що. Гроші він крастиме, ти бач? Ні, Анеточко, не треба приплітати сюди міліцію. Гроші не головне. Звичайно, прикро, що вкрав, що став злодієм. Але шкода, що не підуть на користь. Він їх проп'є. Повірте, дівчата, якби пішов закодуватись, чи ліків купив, чи продуктів додому, чи нові черевики, я б не тільки не шкодувала, я б іще додала. А так знову нап'ється, прийде додому, почне мордувати цю нещасну жінку, що живе з ним. Валюшо, ти хоч не згадуй, прошу тебе, Приклала руку до серця Тетяна. «Як згадаю, твої сенці, коров закипає. Готова цю тварюку розстріляти без суду і слідства. А я вже до чого готова, дівчата?» Скоса посміхнулася Валентина. Її обличчя на мить стало не її обличчям. Наче якесь інше приховане створіння прорізалось на мить крізь її порцелянову шкіру. Показало довгі зуби, гострі ікла, засвітилось вужким, вузькими жовтими зіницями по той бічя крізь прозорі голубі очі ніжної і доброї валюші. Антуанета стиха зойкнула і присіла. Валюшу, котику, що з тобою? На її скрик прибіг біленький бебік. Він спробував навіть стиха загарчати гадаючи, що хтось із гостей посмів напасти на його господиню, чи бодай засмутити її. Ой, наш песик, знову засвітилась знайомо й ніжно Валентина. Ходи до мене, маленький. Та бебі, обнюхавши і роздивившись, чомусь не підійшов до Валентини. Коли вона хотіла узяти його з рук Антоанети, він почав пручатись і мало не вкусив. Бебі, дурненький, ти забув мене. Забув, як я витягла тебе з-під коліс машини, як врятувала. В голосі Валентини бриніло стільки образи, що її ранкові переживання з крадіжкою, здавалось, стали другорядними і неважливими. Біленький клубочок горнувся до рук Антуанетти і ніяк не хотів покидати цього надійного сховку навіть на хвилину. Це образило валю до глибини душі. Вони наче зрадили її. І песик, і Антуанета. «Валюшо, знаєш, ці тваринки такі примхливі!» – спробувала пояснити поведінку свого невдячного вихованця Антуанетта. «Уявляєш, він визнає господарем тільки Дмитрика. Я в нього на другому плані. А Маркіяна взагалі не існує. Уявляєш, я десь читала, що такі собаки поводяться саме так» і не можна вимагати від них іншого. А я й не вимагаю, вже заспокоїлась трохи Валентина».